Має бути просто. Я випустив Картіса скокона, повідомив Спенглер, з'являючись у рубці. На старті йому там не можна, небезпечно. Дайте мені померти, просто дайте мені померти, почулося монотонне бурмотіння. Скажіть йому, док, він скоро отримає своє, якщо я не вирахую траєкторію екстреного старту. «А чому ви, капітане? Що з Брейнардом?» «Видохся, не розуміє. Усе забув. Та й мені якось... дивно». Думки розповзалися немов таргани. «Що там?» «Сто п'ятдесят два градуси. Отож, хлопцям у краулері залишилося сто двадцять три градуси. Чи триста двадцять один? Роз внутрішньо осів, ціпеніючи». Спенглер теж мав не найкращий вигляд Спати хочеться, оголосив він, старанно морщачи брови. Мені треба назад до Кертіса, я знаю, але божевільний продовжував бурмотіти. Тією частиною розуму, що ще діяла, Рос розумів Кертіса не можна залишати без нагляду, може накоїти всякого сто п'ят градусів. Краулер збільшився в розмірах, від радарної вежі на горизонті залишилася купка сміття. Пролунав пронизливий крик. «Кертіс!» – збагнув Рос. З усиллям волі, відірвавши себе від штурманського столика, капітан побіг на корму, випередивши Спенглера. Встигнути вчасно, однак, не вдалося. Кертіс валявся на підлозі у калюжі крові. Десь роздобув ножиці. «Мертвий!» – зробив висновок Спенглер, схиляючись над тілом. «Само собою, мертвий!» – погодився Рос. Туман у голові розвіявся, судячи з усього у момент смерті Картіса. Залишивши Спенглера займатися трупом, капітан повернувся до обчислень. «Ну ось, простіше простого, промахнулися на триста милю бік сонця. Ні, прилади не збрехали, когось обдурили власні очі. Траєкторія, урочисто заявлена Брейнардом як «безпечна», виявилася не набагато кращою за розраховану Кертісом. Розглянув на оглядовий екран. Краулер майже вдома. Температура 167 градусів. Встигнуть. Із запасом у кілька хвилин встигнуть. Дякувати вежі, що вчасно розплавилася. Але що це могло бути? На силу повертаючись у термозахисному комплекті, Кринський втягнув на борт Ліеліна і Фалбриджа. Вибравшися бияк зі скафандрів, вони впали на підлогу знесилені. На вигляд астронавти найбільше нагадували недоварених омарів. «Тепловий удар!» – кивнув Рос. «Кринський, їм треба в стартові кокони. Займися!» «Домініку, ти ще в скафандрі?» Переступивши поріг шлюзової камери, Домінік кивнув. Дуже добре. Спускайся. Заженеш краулеру трюм. Кидати не годиться. Бігом. Брейнарде, траєкторія готова? Так, точно, сер. Рівно двісті градусів. Система охолодження вже відчуває навантаження, але це ненадовго. За кілька хвилин Левер'є, піднявшись із поверхні Меркурія, займе тимчасову планетарну орбіту. Тоді то й можна буде перевести подих і подумати. Чому? Як вийшло, що розрахунки Брейнарда не привели їх у безпечне місце? Чому ані Брейнард, ані Рос не могли потім математично розрахувати стартову траєкторію? Найпростіший з елементарних маневрів. Чому перестав тямати Спенглер, даючи час Кертісу накласти на себе руки? Що сталося? Капітан ясно читав це питання на обличчях своїх людей. Раптово Рос відчув дивний свербіж десь в основі черепа. Прийшла відповідь. Ясна відповідь на сонячному боці між двох зазубрених хребтів від початку часів виблискувало озеро розплавленого цинку. Воно таки буде виблискувати там через тисячоліття, можливо, мільйони років. На поверхні виникли брижі, сліпучі, навіть якщо дивишся на них через закриті повіки. Жорстке випромінювання сонця відбилося і переломилося, породжуючи осмислене повідомлення. «Я хочу померти». Цинкове озеро продовжувало хвилюватися, бажаючи допомогти. Видіння померкло. Приголомшений Рос озирнувся. Шість облич сказали йому все, що потрібно. Ви теж бачили. Першим кивнув Спенглер, потім Кринські, за ним інші. Що це було? запитав акумуляторник. У нас дах поїхав, док. поцікавився Брейнард. Масова галюцинація. Може, колективний самогіпноз. Ні, док, похитав головою капітан. Ви це знаєте не гірше за мене. Воно там, на сонячній стороні. Що ви маєте на увазі? Ніяка це не галюцинація. Життя або те, що можна назвати життям на Меркурії. Роз зусиллям волі придушив тремтіння в руках. Ми знайшли куди більше, ніж планувалося. Капітане. Спенлер зам'явся. «Ні, я в порядку. Хіба ви не бачите, ця штуковина внизу читає наші думки». Спочатку вона перехопила крики Кертіса. «Чим не ментальний радар?» Хлопець кричав голосніше за всіх. Вона прислухалася і зробила все, щоб його бажання здійснилося. «У сенсі запудрила наші мізки, щоб здавалося, ніби ми сіли в безпечному місці, а не за два кроки від сходу сонця». «Але чому так складно?» – заперечив Кринський. «Посадила б нас просто під сонце. зварилося б набагато швидше, і все». «Вона знала, що інші вмирати не хочуть», – розпохитав головою. «Вона мислить комплексно. Порівняла нашу посилку і бажання Картіса. Потім влаштувала так, що кожен отримав своє. Він помер, ми – ні». Капітан мимоволі зіщулився. Після загибелі Картіса вона допомогла врятуватися тим, хто залишився в живих. Ми відразу стали повертатися набагато швидше, пам'ятаєте? Точно, погодився Спенглер. Виходить? Хотілося б знати, ми ще раз сідати будемо? Запитав Кринський. Якщо вона і справді так може, я б вважав за краще триматися подалі. Мало що спаде їй на думку наступного разу. Вона нам уже допомогла, нагадав Рос. «Досі жодної ворожості!» «Ви що, боїтеся?» «Я розраховував на твою силу!» «Хто ще зможе дійти до неї в термозахисному комплекті?» «Розвідка!» «Нікуди я не піду!» Квапливо пробурмотів Кринський. «Іншого розумного життя в сонячній системі поки що не знайшлося!» Підвищив голос капітан. «Ми не можемо просто втекти! Розрахуй посадкову траєкторію!» Звернувся він до Брейнарда. Цього разу як слід, щоб не засмажитися. Ні, в жодному разі, сер. Сухо відповів Брейнард. Безпека екіпажу вимагає негайного повернення на землю. Рос повільно переводив погляд з одного обличчя на інше. У кожному читався страх. Найменше вони хотіли знову опинитися на Меркурії. Шестеро людей. І вона. Там, унизу. Готова допомогти, не небезпечна. Їх було семеро проти одного Кертіса, але той не хотів нічого, крім смерті. Ні, навіть самому Росу не перемогти страху шістьох бажанням повернутися. Звинуватити команду в заколоті? Не вийде. Якраз той випадок, коли капітана можна змістити на законних підставах заради загального блага. Створіння внизу готове зробити якнайкраще, але корабель лише один, а партій – дві. Хтось не отримає свого – або капітан, або інші. І все ж минулого разу створіння зуміло дати кожному своє. Кертісу – смерть, іншим – життя. Тепер шестеро хочуть піти, але сьомий – повернутися. Чи почує вона його голос? «Чи візьме до уваги?» «Так нечесно», – подумки підніс голос капітан. «Я хочу тебе бачити. Хочу пізнати тебе. Не дай їм відвести мене на землю». Коли через тиждень Левер'є благополучно опустився в космопорті, шестеро учасників Другої Маркуріанської експедиції, що вижили, докладно розповіли, як другого астронавігатора Кертіса, охопило шалене бажання померти і як він наклав на себе руки. Щоправда, ніхто з них не зумів згадати, яка доля спіткала капітана Роса і чому термозахисний комплект залишився на Меркурії.